ullerrmea, laugarren unitatea, atarian, zein da bizitzeko toki egokiagoa. Hiriahala herria biegatik zein da egokiagoa bizitzeko zuen ikuspegitik, Zuk zer nahiago duzu koldo. Nik usste dut biziduzun unearen araberakoa dela. Nik aurtzaroa herri txiki batean bizi izan nuen, eta oso oroitzapen politak ditut. Aske bizi ginen, kalean jolasean, Denok ezagutzen genuen elkar, hori nire ustez ezinezkoa da hiri batean. Baina gaztaroan mugimendu handiagoa behar nuen eta Barzalonara joan nintzen. Nire ustez gainera, bizimodua aurrera ateratzeko hiriak egokiagoak dira. Une honetan naiz, baina batek daki dudan godudan urte barru. Agian, herrira bueltatuko naiz lasaitasun mila. Orduan, erria ala unearen araberakoa da. Nik uste dut, baietz. Kepa, zuk berriz kontrako bidea egintzen nuen, ez da? Iritik errira joan zinen. Babai, iri handi batean bizi nintzen, eta erosoa zen nire zat, zerbitzuak herrian baina eskurago neuzkan. Baina, estresatu bizi nintzen, eta beste modu batean bizitza erabaki nuen. Azieran kostak egin zitzaidan, baina orain, zalantzarik gabe nahiago dut herria bizi kalitate handiagoa daukat. Beraz, zuk naiz eta gauza gain eskura izanez, bizitzeko nahiago duzu herria. Bai, dudarik gabe. Gainera, denok ezagutzen dugu elkar, eddoein gauza behar duzunean beti dago norbait laguntzeko prest. Eta irian ez bezala askoz babestu agoa sentitzen naiz. Zuk zerhar diozu, maiter? Nire ustez garrantzitsuena da bizimodua egiten dugun inguruan bizitzea. Berdin du herria ala iria den. Lana, lagunak eta familia gertuen dauden tokia da egokiena. Nire kasuan, iriaren erdialdean lan egiten dut eta oso erosoa egiten zait gertu bizitzea. Hortaz, bizimoduan on, bizitzaan. <hier>, Horri da. Zuka inoa zer nahiago duzu? Biak, baina biak batera ezin. Orduan niri iruditzen zait aukera honena eta nik aurten izan dudana, hirian urte osoa pasatzea eta udaran herri txikira joatea dela. Uhum. Zurea da hiria eta herriaren arteko kombinazioa beraz. Hori da, Niri kepari ez bezala hiriaak ematen duen anonimotasuna ikaragarri gustatzen zait. Kalean ibil zaitezke ezagunik topatu gabe, ino aurkeztizu galderarik egiten. Zentzu horretan herriak itoggarrri xamarrak iruditzen zaizkit, baina aldi berean oporretan kutsedurarik ez dagoen toki batera joateko beharra izaten dut. Eta herri txiki batera joate naiz, airea garbiagoa da. Elena, zuere hirian biz zara, ez da? Bai, Eta oso gusttura gainera. Aisialdiko aukera zabala daukatinguruan zerbitzu guztiak ere bai, baina denborarekin segulako presioa pilatzen da nahi gabe abiadura, jendarotza asko, baina batez ere abiadura. Abiadura zenzu guztietan begietan, belarrietan eta hori lasaitu egin behar da pixkat. Horregatik nek esango nuke bizitzeko iria hobea dela, baina asteburuetan oso ondo egoten dela herrietan. Uhum. Orduan iria bizitzeko eta herria asteburuak pasatzeko, Ikustan denez, ikuspuntu desberdinak daude gure artean. Batzuek nahiago duzue iria, besteek herria, eta azkenekoek bien arteko kombinazioa. Bakoitzak aukera dezala berea.